Офіс був зачинений. Я відімкнув двері своїм ключем і довго, знетямлено дивився на порожній стіл секретарки, доки нарешті не згадав, що сам же відіслав її додому. Телефону в неї не було, тому довелося писати записку, в якій я попередив Марійку, що завтра заїдуть клієнти для оформлення угоди.